O Lektion 18 Beim Einkaufen Ich mache eine Einkaufsliste, sonst fehlt uns nachher die Hälfte. Julia, schau bitte nach, ob wir noch Butter im Kühlschrank haben. Nein, außerdem ist der Kühlschrank fast leer. Ich möchte gerne einen Apfelkuchen für deine Geburtstagsfeier backen. Schreib auf die Liste noch ein Kilo Äpfel, Margarine, Mehl, Eier, Zucker und Hefe dazu. Zucker müssen wir nicht kaufen. Wir haben noch mindestens drei Kilo im Keller. Darf ich dir beim Kuchenbacken helfen? Na klar. Guten Tag. Ich hätte gern ein Stück mageres Fleisch. Schweinefleisch oder Rindfleisch? Schweinefleisch bitte. Wie viel darf es denn sein? Ungefähr drei Pfund. Geben Sie mir bitte noch 300 Gramm Schinken. Geschnitten oder am Stück? Geschnitten bitte. Ist das alles? Ja. Wie viel macht das? 29 ,20 Mark 20. Bitte? Hier ist das Wechselgeld. Danke. Auf Wiedersehen. Am besten übernimmt jeder von uns einen Teil der Einkaufsliste. So sparen wir Zeit. Lass mich doch bitte Chips und die Salzstangen kaufen. Gib mir die Getränkeliste. Obst, Käse und Gemüse für die Salate übernimmst lieber du. Gut, wir treffen uns an der Kasse. Julia, Moment mal. Bring noch drei Tafeln Schokolade und zwei Päckchen Fruchtbonbons mit. Fehlt noch etwas? Auf dem Heimweg gehen wir in ein türkisches Geschäft. Dort kaufen wir Oliven und Schafskäse mit Knoblauch und Paprika. Wir brauchen dann nur noch Brötchen, Kuchen und Berliner. Die kaufen wir morgen ganz frisch bei unserem Bäcker.